Alzeremo sui franco-redali, anche la rosa. Questa città arriva mai domata. Palermo vini dai bombardamenti. La guardia rossa suona la brutta. E allora, 10 e 34 minuti primi. Qualche minuto di ritardo per Radio Euskadi questa mattina, ma va bene lo stesso come ogni lunedì le lotte, la musica, la politica dal paese basco e non solo ritorniamo in versione live dopo la registrazione mandata lunedì scorso risponderemo vale Allora puntata piuttosto ricca perché intanto perché ieri era il 14 di aprile e si ricordano un sacco di cose il 14 di aprile si ricorda anzitutto e eh, non c'entra molto con Radio Scadi ma forse sì l'anniversario della morte del grande Vladimir Majakovski Si ricorda il primo anniversario dell'assassinio del giovane tifoso dell'Atletic di Bilbao, Inigo Cabatenas, ucciso esattamente il 14 aprile di un anno fa dalle pallottole di gomma della Air Sans, la polizia autonoma basca e eh, si eh, ricorda anche l'ottantaduesimo, anniversario della nascita della seconda Repubblica spagnola, seconda Repubblica che ebbe vita breve, come ben si sa, visto che eh, andò avanti per eh, poco meno di eh, cinque anni fino al 1936, quando oh, poi arrivò il colpo di Stato di Francisco Franco e la conseguente guerra civile che portò nel 1939 all'instaurazione della dittatura. Parleremo dunque di questo, delle manifestazioni repubblicane antimonarchiche che ci sono state nella giornata di ieri in quel di Madrid, poi domani le mobilitazioni per quanto riguarda l'Ander Fernandez e un caso basco a Roma, parleremo di eh, cortei repressi nel eh, Paese Basco sia per quanto riguarda le rivendicazioni eh, per la libertà di prigionieri e prigionieri sia per quanto riguarda le eh, rivendicazioni sociali la settimana scorsa non essendo andati in diretta non abbiamo avuto modo di parlare della morte di José Luis San Pedro, personaggio oh, sostanzialmente sconosciuto qui eh, da noi ma che eh, nello stato spagnolo oh, è stato considerato a torto o ragione vedremo una sorta di ideologo del eh, movimento dei, del cosiddetto movimento dei cosiddetti Inignados, ma insomma il personaggio merita sicuramente qualche riga e eh, infine fine qualche um, uh, parola di sano stampo internazionalista che uh, arriva dall'Irlanda del Nord e uh, dalla voce di uh, Jerry Adams. 10:37. E prima di eh, partire, dunque, ancora un uh, brano musicale. Stavolta è un brano musicale, eh, come dire, che ci sta perfettamente. È l'inno della Seconda Repubblica Spagnola. l'inno de eh, Riego da Rafael del Riego, mh, rivoluzionario eh, spagnolo del XIX eh, eh, secolo, la cui eh, vita fu oh, poi è stroncata da una uh, condanna a morte avvenuta nel 1823. Queste le note dell'inno, poi passeremo a, a parlare di uh, quanto successo a Madrid. at least. Ora tan bien el cañón y amor de español audacia provoca el ingenio invoca de nuestra nación ora 10 e 40 questo era l'inno di Riego l'inno della seconda repubblica spagnola spazzata via nel sangue da Francisco Franco fra il 1936 e il 1939 un anniversario quello del 14 di aprile che viene ricordato ogni anno ma che quest'anno ha visto a Madrid una manifestazione davvero imponente sia per insomma la crisi economica e conseguentemente politiche in cui si dibatte lo stato spagnolo sia anche per eh, tutta una serie di eh, scandali più o meno gravi che stanno offuscando il, la figura del re e in particolar e la figura della casa reale in particolar modo il cognato del re. Eh, Quest'anno la manifestazione è stata particolarmente partecipata e particolarmente vivace fra l'altro eh, per tutta una serie di motivi che abbiamo sempre ricordato nel corso di questi anni di trasmissione la figura del, del re della monarchia nello stato spagnolo è assolutamente fondamentale e grazie all'arrivo um, all al trono di Juan Carlos che eh, si eh, riesce a passare senza troppi scossoni dal regime franchista alla odierna monarchia eh, parlamentare facendo in modo che eh, però i, i gangli del potere eh, siano rimasti eh, sempre quelli ehm, è piuttosto problematico criticare eh, la monarchia criticare il re nello stato spagnolo sia da un punto di vista diciamo mediatico ma sia anche da un punto di vista di eh, conseguenze eh, giudiziarie per cui una manifestazione come quella di, eh, di ieri lascia sicuramente Il eh, segno. Sono diversi anni ormai che il tradizionale corteo del 14 aprile eh, va eh, crescendo, però ieri insomma, a Madrid è stata una giornata davvero particolare, una piazza piena di eh, bandiere repubblicane per eh, celebrare l'ottantaduesimo, scusate, non l'ottantadresimo, come ho detto, eh, anniversario della uh, proclamazione eh, della uh, seconda. Repubblica eh, Spagnola. Eh, migliaia e migliaia le, le persone, adesso come al solito o contare quante è, è complicato, ma mh, tutti gli osservatori sono concordi nel eh, definire la partecipazione come eh, multitudinaria. L'appello per la manifestazione era stato portato avanti da circa una uh, ventina di uh, collettivi. In uh, primo piano, ovviamente, gli uh, slogan uh, contro gli elementi più corrotti della famiglia reale eh, spagnola, uh, particolarmente colpito il genero di Re Juan Carlos, e Ignaci Urdangarin, ex uh, campione di uh, pallamano e eh, marito della principessa Cristina lo slogan più eh, evocato è stato Rdangarin vai a lavorare al uh, Burger uh, King um, uh, ma insomma sono stati tanti altri gli slogan, le parole d'ordine che mh, probabilmente si possono riassumere nella frase eh, i uh, borboni eh, vadano a uh, lavorare e la cosa uh, assolutamente da sottolineare e come è che questa manifestazione si sia tenuta a Madrid nella capitale dello Stato spagnolo il rifiuto della eh, monarchia è eh, sempre stato una caratteristica del, del paese basco e della Catalogna nello Stato spagnolo negli ultimi anni che eh, una manifestazione del genere così forte così imponente si sia tenuta a, poche me a pochi metri dalla residenza di Juan Carlos è sicuramente un dato oh, ulteriore di cui eh, tenere conto del resto sono ormai eh, moltissimi gli gli scandali eh, di cui eh, si è reso protagonista o il re o, o gli elementi più eh, vicini al al re e eh, questo sembra avere eh, fatto oh, presa anche su oh, larghi strati dell'opinione pubblica che probabilmente fino a poco tempo fa non eh, nutrivano particolari sentimenti antimonarchici. Una settimana fa il quotidiano El País, che è uno dei due quotidiani ufficiali dello Stato spagnolo e che ha sempre difeso a tratta l'operato della monarchia, ha pubblicato i risultati di un sondaggio oh, dal quale si evince che il 53% delle spagnole e degli spagnoli sta in questo momento disapprovando l'operato del eh, sovrano. Eh, I sondaggi sono quello che sono, oh, lo abbiamo sempre detto, continuiamo a ripeterlo, ma che un quotidiano come il Paese si senta in qualche modo costretto a pubblicare eh, dei numeri del genere vuol dire che evidentemente la uh, situazione è davvero oh, molto, molto pesante. E comunque eh, ieri erano presenti in qualche modo tutte le forze politiche, i partiti, i collettivi, i sindacati che ora più, ora meno, ora in maniera più timida, ora in maniera più forte hanno sempre difeso la scelta repubblicana quindi si va, si è andati dalla sinistra eh, istituzionale di, di schierda unita o di altri partiti fino ai collettivi, a tanti collettivi anarchici, ad alcuni gruppi repubblicani per eh, passare ovviamente per il cosiddetto movimento degli eh, dello indignados e la cosa più importante è che per tutte e tutti ehm, si ritiene necessario non soltanto l'abolizione dell'istituzione monarchica, ma anche una eh, profonda riforma della eh, Costituzione e eh, in tutto questo, ovviamente, la crisi economica c'entra e come. Una bella giornata dunque quella che si è vissuta ieri in quella di Madrid, ma eh, Come dire, eh, speriamo e crediamo proprio che sia così, che sia solo l'inizio di un uh, lunghissimo percorso. Allora dal 82esimo anniversario della nascita della seconda repubblica spagnola passiamo a un altro anniversario stavolta molto più oh, drammatico e amaro il primo anniversario della morte di Inigo Cabatenas tifoso dell'Atletic di Bilbao ucciso un anno fa dalle pallottole di gomma dell'Air Sans. Nel aprile scorso ripercorriamo un po' le eh, tappe di questa drammatica mh, vicenda eh, nella prepartita di eh, Athletic anzi nel post partita scusate di eh, Athletic Bilbao eh, Schalke eh, 04 alcuni eh, tifosi dell'Atletic stavano festeggiando eh, la eh, vittoria in un uh, bar del centro di Bilbao, a un certo punto senza nessun motivo, la uh, Sans, la polizia autonoma basca, ha caricato le eh, persone che si trovavano nei pressi della Enrico Taverna, la, il uh, bar punto di riferimento dei uh, giovani e delle giovani di uh, sinistra. In seguito a quell'attacco fu eh, gravemente ferito, Inigo uh, Cabasas di uh, 28 oh, anni, eh, ferito alla testa, sarebbe morto 4 oh, giorni eh, dopo il suo ricovero in uh, ospedale. È passato un anno, non uh, è stato messo sotto accusa nessun agente per uh, questa morte, non è stata realizzata nessuna uh, indagine da parte della uh, Erzansa, ma al contrario il ministro degli interni Basco ha fatto tutto il possibile per mettere i bastoni fra le ruote a qualsiasi tentativo di richiedere responsabilità da parte della polizia e questi paletti lo abbiamo ricordato tante volte l'anno scorso sono stati messi praticamente da subito quando il ministro degli interni annunciò praticamente in tempo reale non era ancora morto il giovane tifoso, che tutte le ipotesi erano aperte, quando in realtà le eh, era evidente quello che eh, era eh, successo, poi due giorni dopo il ministro ha accusato i eh, testimoni oculari di non aver detto la uh, verità e anzi ha messo in uh, moto uh, come dire idea Che ci sarebbe stata una vera e propria guerriglia urbana a cui l'ersanza avrebbe eh, si sarebbe contrapposta con il lancio di eh, pallottole di eh, gomma. Eh, insomma, un anno oh, dopo quella morte non ci sono oh, responsabili acclarati: è <mess> E nel corso di questo anno il Ministero degli Interni ha attaccato tutti tutti i singoli, tutte le singole e eh, tutte eh, le varie realtà che eh, hanno chiesto la verità se non altro su uh, quello che eh, è accaduto in quel uh, infausto uh, giorno in particolar modo il ministro degli interni Ares se l'è presa con uh, l'avvocatessa uh, della uh, famiglia che è stata accusata Esplicitamente di aver fatto dichiarazioni eh, false e eh, calunniose ma eh, insomma, questi attacchi si sono eh, riverberati contro oh, tutto il vastissimo movimento che eh, ha dato vita alle mobilitazioni di, eh, di protesta e la cosa interessante eh, questa è una notizia abbastanza eh, recente è ehm, che sono venute alla luce una serie di eh, registrazioni per quanto riguarda le eh, comunicazioni fatte all'epoca dei fatti fra eh, diversi agenti di eh, polizia e il commissariato centrale di Deustoa da cui venivano gli stessi agenti che poi hanno oh, ucciso oh, Ignigo e da queste registrazioni si evince chiaramente come dalla centrale di polizia è arrivato l'ordine esplicito e eh, immediato di fare pesantissima irruzione eh, nei dintorni del bar dove si stava festeggiando tutto ciò eh, nonostante E il fatto che non si stessero registrando incidenti di alcun tipo insomma una vera e propria uh, provocazione che poi si è conclusa come sappiamo sempre da queste registrazioni ehm, sono oh, 17 eh, conversazioni che si sono che hanno avuto luogo in uh, poco meno di uh, un quarto d'ora si evince come Sin dall'inizio l'ersanza si è resa conto del fatto che c'era un uh, ferito grave a terra per una pallottola di gomma ma nonostante ciò le cose sono eh, andate eh, come eh, sono eh, andate. Purtroppo una storia che non è certo una novità per quanto riguarda non soltanto il paese basco perché l'uso delle pallottole di gomma in tutto lo stato spagnolo ha fatto nel corso di questi anni decine e decine di vittime e anche vittime, e anche vittime mortali. E dunque le, ci sono state tutta una serie di eh, iniziative per eh, ricordare eh, Inigo sono oh, cominciate il 5 aprile scorso con uh, un uh, omaggio proprio nel luogo dove eh, Inigo è stato raggiunto dalla uh, pallottola di gomma che poi eh, lo avrebbe ucciso il uh, 9 di eh, aprile è stato presentato un uh, dossier che eh, ricostruisce quello che è accaduto in quell'infausto oh, aprile eh, del eh, 2012. Fra l'altro ha partecipato alla costruzione di questo dossier, la, um, il coordinamento Stop Valles de Gomma, il coordinamento ehm, a cui prende parte anche Nicola Tanno, il giovane italiano, ferito anche lui da una pallottola di gomma a Barcellona qualche anno fa, che abbiamo avuto più volte i nostri eh, microfoni è stato presentato uh, questo dossier e poi sabato scorso una uh, grande manifestazione per uh, le vie di uh, Bilbao per ricordare appunto l'assassinio di uh, Ignigo ma uh, anche per uh, ricordare soprattutto le uh, responsabilità politiche di questa morte, responsabilità che ricadono uh, tutte eh, all'epoca eh, governo oh, a guida socialista e eh, sul eh, ministro eh, degli interni dell'epoca Rodolfo Ares Abbiamo parlato della um, violenza della polizia un anno fa e della repressione esercitata dall'allora governo basco a guida socialista. Non che le cose vadano molto meglio con l'attuale governo a guida partito nazionalista uh, basco. Due eh, manifestazioni in questo caso, l'una l'11 di aprile, l'altra il 12 di aprile, quindi la settimana scorsa, giovedì e venerdì, ambe due si sono concluse con pesanti cariche e violenze da parte della eh, polizia. Eh, per quanto riguarda la prima, quella del eh, 11 di eh, aprile, parliamo di Donostia San Sebastian, eh, qui una <coughs> eh, manifestazione eh, che era stata eh, indetta per Ehm, richiedere giustizia per una serie di, di giovani e giovanissimi eh, militanti del paese basco condannati per il loro eh, impegno oh, politico si è eh, conclusa con eh, cariche molto forti da parte della uh, polizia e eh, l'arresto di eh, un uh, giovane eh, militante basco quindi eh, continua inalterata la repressione nei confronti della gioventù basca come abbiamo avuto modo di raccontare anche la uh, scorsa eh, settimana il eh, giorno successivo oh, altra manifestazione questa volta a, a Bilbao la più oh, popolosa città del paese basco stavolta a scendere eh, in piazza erano tutta una serie di eh, collettivi e eh, realtà eh, sociali eh, impegnati nella eh, denuncia e delle conseguenze della eh, crisi eh, economica in in particolar modo era molto forte la presenza di eh, collettivi che eh, si battono contro gli sfratti, los desausios, eh, un tipo di lotta che in questo momento ha un'enorme valenza eh, in tutto lo stato spagnolo e quindi anche eh, nel eh, Paese Basco a Bilbao con il pretesto che la manifestazione eh, si stava avvicinando oh, troppo Alla sede del uh, Banco di Bilbao ehm, Viscaglia, uno dei più uh, importanti istituti di credito uh, iberici e fra l'altro uno dei uh, più impelagati nel, uh, nelle vicende della crisi immobiliare, la Polizia Autonoma Basca ha, ha cominciato a caricare pesantemente la uh, manifestazione e a utilizzare come sempre le eh, famigerate eh, pallottole di eh, gomma. Eh, fra l'altro il, um, uh, il fatto che ci si dirigesse nei confronti, verso la sede del Banco di Bilbao Iscaglia aveva anche Un'altra ragione molto molto forte ed è che eh, nel, solo nel novembre scorso il presidente di questa banca aveva annunciato che il suo istituto non avrebbe praticato più o, sfratti, avrebbe eh, decretato una sorta di moratoria interna. In realtà si trattava di una uh, bugia grande come una casa perché da quel uh, novembre ad oggi sono state già 237 le ordinanze di sfratto. Um, Emanate dal banco di Bilbao Viscaglia, e quindi a un anno eh, dalla morte di Inigo Cabatas eh, ancora pallottole di gomma: stavolta non nei confronti di eh, tifosi, che stavano festeggiando tranquillamente una vittoria ehm, in una partita di calcio, ma nei confronti di migliaia di eh, persone in piazza contro la crisi economica e ehm, contro la crisi immobiliare. di anniversari della seconda repubblica qui ripassiamo dalla cronaca alla storia un eh, intervento del giornalista Gozon Aramburu per eh, parlare di eh, come a tanti anni di distanza dal fossamento della seconda repubblica e dalla guerra civile eh, nello stato spagnolo continuano le ricerche di tanti eh, storici E tante storiche per uh, far luce in particolar modo sulle uh, fosse comuni piene di eh, militanti repubblicani fosse comuni che sono state riempite sia nel corso della guerra civile sia successivamente alla fine della guerra civile tramite esecuzioni di eh, massa una pagina di storia che eh, le autorità franchiste prima e monarchiche poi hanno sempre tentato di eh, celare una pagina di storia che si cerca in qualche modo di ehm, ritirare fuori con grande difficoltà perché non eh, ci sono ovviamente risorse da parte dello Stato È una lotta contro il tempo, raccontano tanti protagonisti di queste ricerche, dall'anno 2000 sono stati esumati nel solo Paese Basco i resti umani di oltre 300 persone, in tutto lo Stato spagnolo le esumazioni sono state circa uh, 6.000 uh, di queste 6.000 solo 2.700 nel uh, cimitero uh, di San Raffaele a uh, Malaga mm, e l'autore di uh, quel eccidio va ricordato è stato quel uh, Carlos Arias Navarro che uh, in qualche modo fu fra i traghettatori eh, dello stato spagnolo dalla morte di Francisco Franco fino all'avvento di eh, Juan Carlos. L'elaborazione di una, di una mappa delle fosse comuni nel paese basco, nel solo paese basco, ehm, arriva a una cifra approssimata di eh, 260 secondo quanto indica uno degli storici che più si sono impegnati sull'argomento Ignachi eh, e Gagna, eh, di queste 260, solo una uh, ventina sono uh, state eh, aperte al uh, momento. Il movimento di recupero della memoria è cominciato, uh, per quanto riguarda il Pesebasco Basco, in uh, Navarra poco dopo la morte di uh, Franco quando uh, una serie di uh, persone di um, entità um, hanno uh, fatto conoscere le eh, terribili cifre degli eh, assassini eh, degli eccidi sul, sul suoro Navarro dopo uh, la fine della dopo l'inizio della guerra civile in ogni caso le fosse comuni non accolgono soltanto persone che sono state fucilate ma anche morti in combattimento, e quanto è successo per esempio nell'ultimo caso nella località di Echagen-Zicoitia vicino Vitoria dove sono stati esumati i corpi di 11 soldati repubblicani dell'esercito basco morti in combattimento. Eh, molti eh, di eh, quei eh, morti sono stati interrati in eh, fosse eh, comuni eh, perché secondo le eh, milizie nazionaliste l'essere eh, sepolti in una fossa comune era una sorta di castigo per la loro condizione di eh, atei. In quest'ultimo caso, nel caso di Zigoiti è stato l'impegno della giunta municipale del uh, paese che ha fatto sì che si potesse arrivare al riconoscimento della fossa comune. In altre occasioni sono stati familiari dei desaparecidos o delle desaparecidas o associazioni che hanno preso l'iniziativa. Zou je, zou je, zou je, je, zou je, zou je, riguardo questa vicenda quello che eh, dicono molti storici è che il recupero della memoria è in questo caso davvero una lotta uh, contro il tempo perché eh, di fatto in uh, quasi tutti i casi che sono stati eh, affrontati è stato grazie a persone di età molto avanzata che si è riusciti a capire eh, dove erano queste eh, fosse... E comuni e eh, appunto il fatto che eh, stiamo parlando di tanti anni fa fa sì che eh, i testimoni eh, siano sempre di meno e quindi sia sempre più uh, difficile eh, trovare ehm, un uh, buon modo di portare avanti le cose del resto si è cominciato a, a far luce su queste vicende soltanto dopo la morte di Franco quindi eh, quasi eh, 40 anni dopo gli accadimenti eh, drammatici di cui stiamo parlando e eh, tutto ciò ha, ha provocato enormi eh, problemi. E, mh, si utilizzano anche eh, tecniche di eh, riconoscimento abbastanza raffinato, si eh, utilizzano oh, i eh, metodi per eh, riconoscere il eh, DNA. Ci sono stati molti successi in uh, questo uh, campo, ma uh, il lavoro da fare è ancora moltissimo. l'Assemblea ha, de Baharas, ha definito... Sol. E dunque questo un uh, breve come dire aggiornamento sullo stato dell'arte per quanto oh, riguarda eh, la ricerca storica e lo sviluppo della memoria storica sui uh, tragici anni della guerra civile ma anche sugli anni successivi perché poi eccidi eh, ed esecuzioni di massa sono andati avanti ancora per buona parte degli anni 40 si tratta di un lavoro oh, e che probabilmente non potrà mai mai essere eh, portato definitivamente a termine perché il numero di fosse eh, comuni è eh, assolutamente eh, incredibile e eh, le risorse in campo sono davvero poche e soprattutto ci si scontra a parte qualche rara eccezione con la sordità delle istituzioni in qualche caso in altri casi con l'opposizione più esplicita ciò nonostante molto già si è fatto in particolar modo nel uh, paese basco ma mh, non solo perché eh, chiaramente questo le fosse comuni le esecuzioni di massa ci sono state in tutta la geografia dello Stato dalla Galizia fino alla Catalogna 15 e 16 ci trasferiamo in uh, Irlanda del Nord uh, per um, uh, parlare brevemente di un intervento uh, piuttosto significativo del uh, presidente dello Sinn Féin Gerry Adams nel corso della uh, riunione nazionale del uh, suo uh, partito uh, probabilmente il passo più uh, interessante um, um, di, del discorso di eh, Adams è stato quello in cui il presidente dello Sinn Féin ha auspicato l'apertura di un uh, dialogo fra repubblicani unionisti e lealisti su uh, differenti questioni in particolar modo le parate e l'uso delle eh, bandiere a 15 anni di distanza dalla sigla dell'accordo del venerdì santo Adams ha detto poi che è giunto il tempo per un referendum sul confine l'accordo del venerdì santo garantisce un referendum per l'unità d'Irlanda ora dobbiamo lavorare insieme per far vincere il sì è tempo di permettere alla gente di dire la propria sul futuro dell'Irlanda Ha anche chiesto Adams il dialogo fra repubblicani e unionisti e lealisti mentre si avvicina la eh, cosiddetta stagione delle marce, mentre salgono le tensioni per quanto riguarda la cosiddetta disputa sulle bandiere, ovvero sia su quali bandiere debbano o possano essere esposte eh, sui principali edifici pubblici dell'Irlanda del Nord, una questione che apparentemente potrebbe sembrare eh, secondaria ma che poi di fatto provoca tensioni incredibili in Nord. Eh, Irlanda e poi Adams ha detto ci sono molti lealisti e unionisti genuini fra cui ex combattenti che lavorano in comunità svantaggiate e comprendono i pericoli e eh, i rischi coinvolti e costoro sanno anche che sono i cittadini di, e le cittadine di queste comunità svantaggiate che sopporteranno il peso di eventuali azioni violente o di disturbo. Queste comunità ha proseguito Adams hanno molto più in comune con i loro vicini repubblicani di quanto oh, pensino E poi, e qui sono probabilmente le parole più significative. Adams ha detto che c'è eh, un uh, imperativo mh, che è imperativo per i repubblicani costruire alleanze su questioni economiche e sociali con la classe operaia, lialista ed unionista. impegni il nostro partito, ha detto Adams, senza condizioni per far parte di tali discussioni, mentre stiamo arrivando alla stagione delle marce orangiste per trovare soluzioni a questioni controverse per affrontare i temi relativi allo svantaggio economico è l'unico modo per costruire una società giusta è ciò che la stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini di questo paese vuole le piccole minoranze che sposano la violenza sono state respinte e, e per far uh, questo è necessario creare una verità incentrata sulle vittime e portare avanti un uh, processo di um, riconciliazione e riunificazione sono uh, parole eh, piuttosto importanti perché in qualche modo eh, esplicitamente lo Sinn Féin, che è un partito eh, socialista eh, rivoluzionario ma è anche il partito della, eh, dei repubblicani e delle repubblicane eh, irlandesi in un luogo che è da secoli sottoposto a una eh, terribile eh, divisione etnica e eh, religiosa si eh, appella a, come dire, se non a un'unione alla possibilità di eh, portare eh, avanti eh, progetti politici eh, comuni eh, fra le eh, classi eh, svantaggiate dell'una e eh, dell'altra comunità non è del resto la prima volta che questo oh, accade anche se probabilmente è la prima volta che accade con uh, questa uh, enfasi già uh, meno di eh, un anno fa eh, Adams eh, aveva uh, detto oh, sostanzialmente che eh, il più grande settore della classe operaia unionista è composta da coloro che non votano, che sono stati abbandonati molto di, molti decenni fa dalla cosiddetta grande casa unionista e non sentono alcuna affinità con la politica. Sarei molto contento se questa gente uscisse e si recasse a registrare il proprio voto. Non sto suggerendo che gli unionisti eh, debbano fare una capriola e diventare repubblicani in una notte, ma ehm, è doveroso riconoscere che si tratta di una questione di svantaggio sociale a cui noi abbiamo dato la nostra priorità e insomma l'obiettivo come sempre è quello di un'Irlanda ehm, repubblicana unita, laica e eh, socialista e mm, posizioni e affermazioni di questo genere vanno evidentemente in questa direzione i tempi saranno quello che saranno ma insomma se non altro è importante costruire le basi Rivolta nel fenopatico Revuelta de genopático, en hombre del tiempo caro, por haber informado, granizo rayos plenos y viento hubiera ganado la Asamblea de Maharas. Se ha reunido la Asamblea de Maharas, ha decidido la Asamblea de Maharas, se ha reunido la Asamblea de Bajaras, ha decidido, mañana sol. El hombre del forcado está tocara Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana Rebotar el fenopático. El hombre del forcado Y que lo harán juzgado ante el diario y todo lo harán juzgado diario la asamblea de Majaras se ha reunido la asamblea de Majaras ha decidido la asamblea de Majaras se ha reunido la asamblea de Majaras ha decidido Mañana sol. Ha ha ha ha ha se ha reunido la asamblea de ha de ha ha ha la Asamblea de Maparas. Se ha riunito la sabbia dei Bacanas ha deciso: Mañana sol y buon tempo". E allora 11 e 23 ci apprestiamo alla chiusura della puntata odierna di eh, Radio Euskadi Una segnalazione per quanto oh, riguarda un uh, personaggio che è morto a Madrid esattamente sette giorni fa. Lunedì scorso si tratta di José Luis San Pedro, la cui morte è passata praticamente inosservata a casa nostra, eppure è un personaggio, un intellettuale considerato di enorme importanza e rilevanza, Nello Stato spagnolo è morto eh, all'età di eh, 96 anni, una uh, lunga vita anche mm, diciamo con <ride> qualche eh, inserto oh, più che eh, criticabile era nato nel 1917 a, a 19 anni e entrò a far parte dell'esercito repubblicano nel corso uh, della uh, guerra uh, civile spagnola poi eh, verso la um, terminata uh, la guerra uh, sarebbe stato uh, reclutato invece nel um, eh, all'interno dell'esercito eh, eh, regolare, eh, quindi eh, ufficiale, eh, mh, una serie di, eh, di anni passati come eh, funzionario e eh, professore di eh, economia e eh, poi una uh, lunga carriera da, uh, da scrittore e eh, da uh, giornalista in uh, particolar modo il suo romanzo più eh, importante e conosciuto in Spagna, una storia del 1985 che ha qualcosa a che fare con il nostro paese si chiama Il sorriso eh, dell'etrusco ha venduto centinaia di migliaia di copie nel solo stato eh, spagnolo e racconta la storia di un um, ex uh, partigiano calabrese che si trasferisce a Milano per uh, curarsi San Pedro negli ultimi anni della uh, sua vita si è fatto notare per la sua opposizione al neoliberismo e al uh, capitalismo oh, selvaggio. Nel uh, 2009 ha pubblicato un saggio dal titolo Economia Umanista, uh, qualcosa uh, in più uh, delle cifre, e poi, due anni dopo, ha um, fatto la uh, prefazione per il celebre libro di Stefano Essel uh, anche lui è eh, morto oh, recentemente eh, libro più che libro insomma un piccolo pamphlet dal titolo uh, indignatevi che secondo alcuni sarebbe un po' oh, diciamo la uh, la base eh, ideologica del cosiddetto movimento degli eh, degli indignati in, non soltanto nel Lo stato spagnolo su questo movimento e sull'utilizzo del termine indignati abbiamo parlato a lungo tante volte non c'è eh, bisogno di eh, dilungarsi eh, oltre quello che è certo è che san pedro pur fra eh, qualche eh, critica è stato una sorta di coscienza critica per eh, tanta parte della società eh, spagnola e eh, la la sua morte mh, ha uh, destato insomma molta, uh, molta impressione e molta solidarietà anche va detto in uh, quei settori della sinistra più oh, radicale che eh, in qualche modo se non l'avevano criticato certo non ci si trovavano proprio oh, accanto un uh, personaggio che ha fatto uh, sicuramente che ha avuto sicuramente un'impronta uh, piuttosto forte di cui si sarebbe potuto dire qualcosa anche sui nostri giornali i nostri giornali e i nostri mass media che evidentemente però sono interessati ad altro Sono le zo e 28 siamo in chiusura di trasmissione non possiamo non chiudere ovviamente ancora una volta con le mobilitazioni per la libertà di Lander Fernandez ci torneremo domani mattina anche in radio perché eh, domani mattina è mh, mh, prevista una conferenza stampa a Piazza Cavour di fronte al palazzaccio alle ore 11 per chiedere ancora una volta la libertà di Lander e il no alla sua estradizione nello Stato spagnolo eh, si torna quindi di fronte a un palazzo di giustizia dopo il Sidin di qualche tempo fa a Piazzale Clodio, din che andò piuttosto bene e, e così bene e anche meglio deve andare anche l'iniziativa di domani perché lo ripetiamo ancora una volta la vicenda eh, di Lander diciamo nella sua ultima eh, la sua parte più drammatica dura ormai da giugno scorso ma se noi siamo ancora qui a parlarne se Lander in qualche modo è ancora eh, a Roma seppure agli arresti domiciliari questo è dovuto alla mobilitazione di eh, tantissime e, e tantissimi questa mobilitazione deve continuare perché ancora non è stata scritta la fine di questa storia e va fatto il possibile perché eh, si possa um, per una volta uh, dare una conclusione positiva. Questo è il comunicato che indice la conferenza stampa. L'8 gennaio scorso la Corte d'Appello di Roma si è espressa a favore dell'estradizione di Lander Fernandez in Spagna. Il prossimo 16 aprile la Corte di Cassazione deve decidere se confermare questa ingiustizia oppure lasciare Lander libero dopo dieci mesi di ingiustificata detenzione agli arresti domiciliari. Lander Fernandez è un giovane militante politico che per il solo fatto di rivendicare la dignità e la libertà del paese basco è da anni perseguitato dalla magistratura e dalla, politica, dalla polizia di Madrid. Le accuse contro Lander sono false e inconsistenti, basate su alcune dichiarazioni estorte a un suo conoscente sotto tortura nel periodo di isolamento seguito all'arresto, una pratica aberrante e più volte denunciata da numerosi organismi internazionali. La Spagna reprime il dissenso politico con il carcere e con la tortura e questo grazie a un silenzio complice da parte dei vari governi europei. Domus Aurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum. Da quando Lander è stato arrestato abbiamo dato vita a numerose iniziative di denunce e solidarietà a Roma ed in altre città d'Italia e abbiamo portato avanti una campagna pubblica alla quale hanno aderito moltissime realtà politiche, sociali e territoriali e alla quale hanno dato il loro sostegno intellettuale e giuristi. Sostenendo Lander abbiamo svelato il retroscena del vero processo politico che si cela dietro la richiesta di estradizione da parte della Spagna il processo di estradizione intentato contro Lander è un attacco non solo a chi nel paese basco rivendica i propri diritti individuali e collettivi con mezzi esclusivamente politici ma rappresenta un attacco alla libertà di tutte e di tutti noi, per questo facciamo appello a tutte le realtà sociali e politiche democratiche e progressiste affinché si mobilitino immediatamente per dimostrare ancora una volta che contro la repressione e l'arbitrio nessuno e nessuna è sola martedì 16 aprile in occasione dell'udienza sull'estradizione di Lander in corte di Cassazione si terrà una conferenza stampa a Piazza Cavour alle ore 11 l'under libero non all'estradizione non alla tortura basta repressione oh! e dunque non c'è bisogno di aggiungere altro a questo comunicato non c'è bisogno di ricordare quanto sia importante domani essere tutte e tutti in piazza a piazza Cavour alle ore 11 certo è martedì mattina è un po' più complicato del solito ma ehm, davvero c'è bisogno di un ultimo eh, sforzo da questo punto di vista e siamo oh, sicuri che ehm, le tantissime, i tantissimi che in questi mesi hanno dato solidarietà all'Under lo faranno anche domani. Comunque ovviamente domani seguiremo la vicenda anche attraverso gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o se preferite attraverso il sito www.ondarossa.info. Per quanto riguarda invece Radio Uscadi l'appuntamento è a fra sette giorni lunedì prossimo sempre intorno alle 10.15, 10.30. Chiudiamo con la sigla finale della trasmissione e poi ancora altre corrispondenze prima di corrispondenze operai.